Похоплюється високий. Та що ви справді? Здивовано знизує плечима другий. Ну і добре, в усякому разі винен не я, а винна сумбурність нашого часу. Сумбурних часів самих собою не буває. Бувають лише сумбурні люди. Серйозно? Ну, якщо це припадає на мою адресу, то я... Теж не ображаюсь. Слухайте, облишимо цей тон. Він нам обом не пасує. Охоче, з радістю. Але перш ніж кремезний стигає розкрити рота, високий знову його перебиває. Високий, зітхнувши, поволенький бере його під руку і просто тихо каже. Ви не думайте за мене погано. Я знаю сам, що буваю іноді надто нетерплячий, незносний. Я іноді сам себе нещадно картаю. Не гнівайтеся. А то дійсно, за час нашої розмови я тільки, но ну, і заперечував та ущипливо посміхався. Без жартів, я з багатьма вашими думками погоджуюсь. Та й смішно було б не погодитись, але в той же час є у вас таке, що я беру під великий сумнів. «Я не наважуюсь зодягти ваші рожеві окуляри. Може це тому, що ви романтик? А може це тому, що я вже не вмію вірити?» «Так, я, очевидно, стомився вірити і віру мою передав іншим». Десь далеко, чуєте, ще раз полинула пісня і згасла. Наші співбесідники сум'ятно замовкають – аж поки високий починає тихенько насвистувати щось неупевнене, розгадливе, досадне і врешті звертається до другого. Ну от, ви мені так і не сказали про жінку. Кремезний раптово зводить на нього очі, якусь хвилину незрозуміло кліпає, проганяючи свою задуму, потім худко погоджується. Так, так, про жінку. Я й забув уже. Ну що ж, часи Джульєт минули, і перш за все не Джульєта, а соціально-біологічний суб'єкт. Рафінованим естетам це, може, і не до вподоби, але нам також не до вподоби, коли на жінку дивляться як на якесь ефемерне, вибагливе, нетутешнє створіння або як на якусь... І так дивиться більшість на якусь хитромудру, затайливу тваринку, причому нижчого ступеня тваринку, тваринку нерозгадану лукаву, що її ніби самою природою покладено приховуватись облудою таємниць та маскарадом інтриг. А як же? Вічна загадковість. Терра інкогніта. Але тут в чималій мірі винна й сама жінка. Припустім. Але це тому, що вона в найбільшій мірі обтяжена полудою традицій. І тепер, за часів Великого Переходу, в ній цілком зрозуміло мусять відбувати ще складніші психологічні процеси. Вона надто довго була рабом – Через той неминучий для неї на цій новій дорозі всілякі прискорені злами, помилкові кроки, зайві підкреслення, одне слово всі ті протиріччя, що їх ми часто спостерігаємо і що, не подумавши, готові одразу жорстоко висміяти, жорстоко засудити. Почасті згоджуюсь, але це мені знову нагадує те ж саме примиренство ні, це тільки об'єктивність і віра. І якщо хочете, я вже бачу віддалік, як вже знаю цю нову жінку. Вона вже йде. Я скажу вам навіть більше. Найпомітнішою вона з'явиться якраз тут, у нас. Чому? Бо коли інші народи встигли вже віддавна витрачати свою потенцію, висуваючи той чи інший закінчений жіночий тип, то ми, якраз ми цю потенцію, незалежно від нас, у великій мірі зберегли ще й досі.